Əli Əkbər Ələyissalamın Şəhadəti İmam Hüseyin Ələyissalamın Əli Beytindən başqa bütün vəfalı dostları tikə-tikə olunmuş bədənləri ilə torpaqların üstünə düşmüşdülər. Bu zaman həzrətin oğlu Əli Əkbər atasına tərəf gəldi. Əli Əkbər xalqın hamısından gözəl cəmal və malik idi o atasından döyüş icazəsini istədi. İmam Hüseyin əleyhisselam gözləmədən ona icazə verdi. Sonra ümitsiz halda oğluna baxıb, ixtiyarsız olaraq göz yaşları üzünə axtı və dedi, İlahi, sən özün şahid ol ki, bu cavan düşmən qoşununa tərəf yola düşdü. O əxlaqı, qədd qaməti və danışığı ilə hamdan çox sənin Peyğəmbərinə oxşuyur. Biz hər vaxt Peyğəmbər salavatullahı görmək istəyəndə bu cavana baxırdıq. Sonra Ömər İbni Sədə tərəf baxıb uca səslə dedi, Ey Sədin oğlu, Allah sənin nəslini kəssin, necə ki mənim nəslimi kəssin. Bu zaman Əliyəkbər düşmənə yaxınlaşdı. Şiddətli döyüş getdi o düşmənin bir dəstəsini öldürəndən sonra atasına tərəf qayıdıb, dedi. Atacan, susuzluq məni taqətdən saldı. Döyüş silahlarının ağırlığı məni yordu. Bir qurtum su verməklə canımı susuzluqdan qurtara bilərsəmmi? İmam Hüseyin ağlayıb buyurdu. Əziz oğlum, geri qayıt, mübarizə et. Tez bir zamanda cəddin Muhammədlə görüşüb, Onun əlindəki piyalələrdə su içərsən və ondan sonra heç vaxt susamayacaqsan. Əliyəkbər əleyhisselam şəhadət arzusu ilə meydana tərəf qayıtdı. Kəskin surətdə döyüşə başladı. Birdən Münqəz İbn-i Mərət Əbdi Allah ona lənət etsin. Həzrəti oxla vurdu. Həmin oxun təsiri ilə həzrət öz müqavimətini itirdi, yerə yıxıldı. Uca səslə dedi Atacan, salam olsun sənə Xudafis Cəddin Muhammed salavatullah Sənə salam göndərir və deyir Ey Hüseyn Tez bizim yanımıza gəl Bu sözü deyib Şəhadətə yetişdi İmam Hüseyn əleyhissalam Gəlib oğlunun cənazəsinin Başı üstündə dayandı Üzünü oğlunun üzünə qoyub dedi Oğulcan, Allah səni öldürənləri öldürsün. Gör nə qədər Allaha və onun rəsuluna cəsarət və hörmətsizlik etdilər. Gözümün işığı, səndən sonra kül olsun bu vəfasız dünyanın başına. Ravi deyir, Zeynəb Salamullah xeymədən çölə çıxıb, dəmgin səslə meydana tərəf gəldiycə deyirdi. Ey qəlbimin parası, ey qardaş oğlu! O, qardaş oğlunun cənazəsinin yanına çatarkən, özünü Əli Əkbərin tikətçi olunmuş bədənin üstünə atdı. Bu vaxt İmam Hüseyin ə.s. gəlib, Zeynəb ə.s. qadınlar olan xeyməyə qaytardı. Əli Əkbər ə.s. şəhadətindən sonra, Əba Abdullah və Əhli Beytin cavanları Tək-tək meydana gedərək İbn-i Ziyadın qaniçən qoşununun vasitəsi ilə şəhadətə yetirildilər. İmam Hüseyin uca səslə dedi Ey əmim oğlanları və ey mənim əhl beytim, səbirli olun. Allaha and olsun ki, bugündən sonra heç vaxt xarlıq və zillət görməyəcəksiniz.